збудований, швидкий і сильний. Обличчя гостре, але не худе, як на мій погляд. Я маю на увазі, що всі риси обличчя прямі, без вигинів: підборіддя, ніс, рот, очі — самі прямі лінії і кути. З того ж типу, що й Каднер, разом склали б добру пару. Одягнений пристойно, а не як якийсь гопник. Справжній крутий хлопець, мисливець на велику дичину. Наша ціль, присягаюся. Звучить непогано, погодився я. Він прибув до готелю зранку того дня, коли сталося вбивство, а виписався наступного ранку. Після від'їзду розжився пістолетом і змінює ім'я. А тепер шукає пітьму. Це зовсім непогано. Кажу вам, сказав дік, цей хлопець виглядає так, ніби вбивство трьох чоловіків не зіпсувало б йому сну. Цікаво, яким чином Каднер тут замішаний? «Ніяких припущень. Але якщо він і Орет ще не зустрічалися, значить Каднер у часті вбивстві не брав, але може дати нам відповідь». Я схопився з ліжка. «Я готовий поставити на те, що наводка жардяя була правдою. Як би ти описав Каднера? Ти ж знаєш, його краще за мене. Так, але якби я його не знав, як би ти описав його? Маленький, товстий чоловік – із червоним розгалуженим шрамом на лівій щуці. А навіщо, питаєш? Є одна хороша ідея, визнав я. Цей шрам усе змінює. Якби в нього не було шраму, тобі довелося пописувати його зовнішність докладно. Але в нього є характерна прикмета. І досить сказати, маленький товстий чоловік із червоним вигнутим шрамом на лівій щоці. Можу заприсягтися, що саме так його описали і Орету. Я не схожий на Каднера, але в нас однаковий зріст і статура. І якщо в мене на обличчя з'явиться шрам, Орет клюне. А далі? Не знаю. Але доведеться витягнути з нього якомога більше. І якщо він заговорить зі мною, думаючи, що я Каднер, у будь-якому разі спробувати варто. Але ти не пройдеш тут як Каднер. У Сан-Франциско його занадто добре знають. І що з того діку? Мені треба ввести в оману лише орта, Якщо він мене прийме за Каднера – чудово. Якщо ні – теж нічого. Я сам йому нав'язуватись не буду. А як зробиш шрам? Легко. У нас є фото Каднера зі шрамом у галереї злочинців. Я візьму трохи колодію. Він продається в аптеках під різними назвами для обробки порізів і подряпин. Додам у нього фарби і намалюю шрам Каднера в себе на щуці. Колоді висохне на шкірі товстим шаром і виглядатиме як застарілий шрам. Наступного вечора близько дванадцяти дік зателефонував і повідомив, що Орет зараз у закладі Пігатті на Пацифік-стріт. І, схоже, пробуде там ще якийсь час. Мій шрам вже був готовий. Я викликав таксі і за кілька хвилин розмовляв із діком за рогом забігайлівки Пігатті. Він сидить за останнім столиком у глибині, зліва. Коли я виходив, він був сам. У всьому кабаку тільки в нього чистий комірець. Не переплутаєш. А ти краще постійно дворі. Квартал звідси. З таксі, сказав я діку. Може, Орот, і я підемо разом. І я хотів би, щоб ти був на поготові, якщо щось піде не так. Заклад пігаті – це вузьке, довге підвальне приміщення з низькою стелею. Завжди затягнуте димом, що робить його напівтемним. У центрі тяглася вузька вільна смуга, відведена під танці, решта простору була заповнена тісно поставленими столиками завжди брудними скатертинами. Коли я зайшов, більшість столиків були зайняті, співдюжини пар танцювали. Мало хто з тих обличчя були на виду, потрапив би на ранкове впізнання в поліцейському відділку. Передивившись скрізь дим, я одразу побачив Орета. Він сидів у далекому кутку на самоті, байдужим поглядом стежачи за танцюючими, але за цією маскою ховалася насторожена уважність. Я обійшов зал із протилежного боку і перетнув танцмайданчик просто під лампою, щоб він добре розглядів шрам. Потім обрав вільний столик неподалік і сів так, щоб бути до нього обличчям. Минуло десять хвилин. Він удавав, що зацікавлений танцями, а я пильно дивився на брудну скатертину свого столу. Але жоден із нас не пропустив ані моргання іншого. Його очі, сірі, бліді та непорожні з зіницями-чорними голками, зустрілися з моїми якийсь час він дивився на мене холодним, незворушним і непрозорим поглядом. Потім дуже повільно підвівся, з правою рукою в кишені піджака, підійшов прямо до мого столу і сів. Каднер «Чов ви мене шукали?» – відповів я, намагаючись повторити крижану плавність його голосу, як уже протиставив його твердому погляду свій. Він сів, трохи повернувшись до мене лівим боком, що давало його правій руці простір для руху, якщо знадобиться стріляти крізь кишеню, де й досі перебувала рука. «Ви теж мене шукали». Я не знав, яка відповідь буде правильною, тож просто посміхнувся, але усмішка вийшла нещира. Я зрозумів, що припустився помилки, і вона може дорого мені обійтися». Цей птах шукав Каднера не як друга, як я легковажно припустив, а був на стежці війни. Я бачив, як ті троє мертвих випадали з комода в номері 906. Мій пістолет був засунутий за пояс штанів. Я міг би швидко його вихопити, але його ствол уже був у нього в руці. Тож я робив усе можливе, аби мої руки лежали спокійно на краю столу, поки я посміхався все ширше. Його очі змінилися, і чим довше я в них дивився, тим менше вони мені подобались. Сірий колір темнів, очі ставали тьмянішими, зіниці розширювалися, і під сірим почали з'являтися білі півмісяці. Я двічі бачив подібні очі, і не забув, що це означає. Це очі природженого вбивці. Що, якби ви назвали свою ціну? Запропонував я за якийсь час. Але він не збирався марнувати час на балачки, Ледь помітно похитав головою, кутики його стиснути хвуст опустились. Білі півмісяці очей стали ширшими, сунувши сірі зіниці під самі повіки. Зараз почнеться. Чекати не було сенсу. Я під столом ударив ногою по його гумільці і, одночасно перевертаючи стіл йому на коліна, кинувся вперед. Куля з його пістолета пішла кудись у бік. Інша куля, не з його пістолета, вдарила в стіл, що лежав між нами догори ногами. Я тримав його за плечі, коли другий постріл ззаду влучив йому в ліву руку, трохи нижче моєї. Я відпустив його і перекинувся вбік, бік, перекотився до стіни, розвертаючись обличчям у той бік, звідки летіли кулі. Я встиг розвернутися саме вчасно, щоб побачити, швидко зникаючи за рогом коридору, що вів у маленьку їдальню, обличчя Гая Каднера зі шрамом. І саме в тому місці, де він щез, куля з пістолета Орита розкрешила штукатурку на стіні. Я усміхнувся з думкою, що, мабуть, коїться в голові Орита, коли він лежить раз на підлозі, а проти нього два каднери. І саме в цю мить він пустив у мене кулю. Тож я перестав усміхатися. На щастя, щоб вистрілити в мене, йому довелося розвернутися і спертись на поранену руку. Тож біль змусив його здригнутись, збивши приціл. Перш ніж він устиг змінити позу на зручнішу, я навкарачки шмигнув у двері на кухню пігатті. Всього за кілька футів від мене. І укрився за стіною так, що з-за рогу стерчали тільки мої очі і маківка. Я ризикнув, аби мати змогу спостерігати за подіями. Тепер Орет лежав на підлозі за 10-12 футів від мене. Обличчям до Каднера з пістолетом у руці ще один лежав поруч. Через кімнату футів за 30. Каднер час від часу визирав за свого рогу і обмінювався пострілами з лежачим, іноді посилаючи кулю і в мій бік. Вся зала лишилась у нашому розпорядженні. У пігаті було чотири виходи, і решта відвідувачів скористалися ними. У мене також був пістолет, але я волів залишитись спостерігачем. Я припускав, що Каднеру сказали, ніби його шукає Оред і він прийшов сюди без жодних ілюзій щодо намірів ората. А от що саме було між ними, і яке це мало відношення до вбивств у готелі Монтгомері, залишалося для мене загадкою, яку я не намагався розв'язати в цю мить. Вони стріляли майже в унісон. Каднер визирав за рогу, їхні пістолети плювалися вогнем, і Каднер знову зникав із поля зору. У Орета зараз ішла крови із голови і з однієї з ніг, що були безладно розкидані по підлозі. Чи був поранений Каднер, я не бачив. Кожен зробив по вісім чи дев'ять пострілів. Коли Каднер раптово вистребнув у повний зріст, натискаючи на спуск настільки швидко, наскільки дозволяв механізм, пістолет у правій руці звисав уздовж тіла. Оред змінив пістолети, встав на коліна і почав відповідати тим самим темпом із повністю зарядженою зброєю. Це не могло тривати довго. Каднер випустив пістолет з лівої руки і, піднімаючи інший, став завалюватись уперед, ставши на одне коліно. Орет раптово припинив стрілянину і упав навзнак, витягнувшись на повну довжину. Каднер зробив ще один постріл, не прицілюючись. Куля влучила в стелю і гепнувся обличчям вниз. Я стрибком підскочив до Орета і ударом вибив обидва його пістолети в бік. Він лежав нерухомо, але очі його були відкриті. Ой, Каднер? Чи це був він?» «Він?» «Добре», – сказав Орет, – і заплющив очі. Я підійшов до тіла Катнера і перевернув його на спину. Його груди буквально розірвало кулями на клапті. Його товсті губи поворушилися, і я нахилився ближче. Я зробив його. Так, збрехав я. Він уже холоне. Обличчя вмираючого скривилось у посмішці. Шкода. «Ті троє в готелі!» Він хрипко дихав. Йому не вистачало повітря. «Помилка! Не той номер! Його! Інші двоє! Захищався! Я! Я!» Він здригнувся і помер. За тиждень у лікарні мені дозволили поговорити з Оритом. Я переповів йому, що сказав Каднер перед смертю. «Я здогадувався про це», – мовив Оред з-під пов'язок. «Саме тому я виїхав і змінив ім'я наступного дня». «Думаю, ви вже майже все з'ясували до цього моменту», – сказав він після паузи. «Ні», – зізнався я. «Поки що ні». У мене є деякі здогадки щодо всього цього, але лишаються деталі, які все ще не зрозумілі. Шкода, я не можу вам їх пояснити. Можу прикрити себе, але все ж розповім одну історію, яка, можливо, вам допоможе. Колись давно був один першокласний шахрай. Таких у газетах називають «видатний розум». Настав день, коли він вирішив, що назбирав достатньо грошей, аби вийти з гри і осісти десь як чесна людина. Але в нього було двоє помічників. Один у Нью-Йорку, другий у Сан-Франциско. І вони були єдиними в світі, хто знав його як шахрая. І тому він боявся обох. Отож, він вирішив, що для його спокою їм обом потрібно зникнути з дороги. І так сталося, що жоден з них ніколи не зустрічав іншого. І от наш видатний розум переконав кожного з них, що другий його підставив і має бути знищений заради спільної безпеки. І обидва повелися на цю гру. Той, що з Нью-Йорка, поїхав у Сан-Франциско, щоб знайти другого. А мешканцеві Сан-Франциско сказали, що той з Нью-Йорка приїде в такий-то день і оселиться в такому-то готелі. Видатний розум вважав, що ймовірність того, хто загине при зустрічі, рівна для обох. І майже не помилився. Але він був упевнений, що хоча б один з них помре. А тоді навіть якщо вцілілий уникне шибениці, йому залишиться лише один, із ким можна буде розправитись пізніше. У цій історії було менше подробиць, ніж мені хотілося б, але вона багато що пояснювала. А як ви поясните, що Каднер помилився з номером? спитав я. Кумедна плутанина. Можливо, це сталося так. Я зняв номер 609. А вбивство сталося в номері 906. Припустімо, що Каднер прийшов у готель того дня, коли, як йому було відомо, я мав приїхати, і кинув оком на реєстраційну книгу. Він не хотів, щоб це привернуло увагу, тому не перевернув книгу до себе, а глянув в неї, як вона лежала, догори ногами. Коли ви читаєте трицифрове число догори ногами, його потрібно перевернути в голові, щоб отримати правильний порядок. Наприклад, 123 ви побачите як 321, і тоді маєте подумки змінити порядок цифр. Те саме зробив Каднер із моїм номером. Він був схвильований, звісно, думаючи про справу, яку має зробити. І не звернув уваги, що «609» і до гори ногами читається як «609». І він перевернув його, і вийшло «906», номер кімнати Девеліна. «Я саме так і уявляв собі це», – сказав я. І гадаю, так воно й було. Потім він глянув на стенці з ключами і побачив, що ключа від «906» немає». Тож він вирішив, що може зробити свою справу просто зараз, коли його перебування в коридорах готелю не викличе підозри. Звісно, він міг потрапити до кімнати ще до того, як туди ввійшли Енслі та Девлін, але я в цьому сумніваюсь. Гадаю, він зайшов у готель буквально за кілька хвилин після них. Можливо, Енслі був у номері сам, коли Каднер відкрив незамкнені двері і увійшов. Девлін був у ванні, шукав склянки. Енслі мав приблизно той самий і вік, що й ви, і загалом більш-менш відповідав опису вашої зовнішності. Каднер накинувся на нього, а Девелін, почувши бійку, впустив пляшку із склянки, вискочив назовні і загинув. Каднер був із тих, хто вважає, що два вбивства не гірше за одне, і не хотів залишати свідків. А от як, імовірно, втягнули в це Інгрехема. Він ішов у свій номер від ліфта. Почув шум і вирішив подивитися, що сталося. Каднер наставив на нього пістолет і змусив запхати два тіла в комод, а потім ударив його ножем у спину і зачинив дверцята. «Що стосується...» роздратована медсестра з'явилася позаду мене і наказала забиратися з палати, звинувативши мене в тому, що я збудив її пацієнта. Оград зупинив мене, коли я вже обернувся». «Слідкуйте уважно за повідомленнями з Нью-Йорка», – сказав він. «І, можливо, ви дізнаєтеся, чим закінчиться ця історія?» «Нічого ще не скінчено. Тут на мене нічого немає. Перестрілка біля пігаті – самооборона, наскільки я можу судити. І щойно я встану на ноги і повернуся на схід. Наш Видатний розум отримає свою порцію свинця. Це я обіцяю. Я йому повірив. Текст читав Ярослав Макелін.